zorro abiatu da hemen uh, lan bat uh, engarazi aldeko sindikatian eta mendia eh, zagutzeari buruz eta baita ere dokumentu batzu eh, egiten haizizte helburu eh, dokumentuak da direnak behinan juxen uh, zergatik olako desmartxabat abiatu duzue eh. Bon Natura bimila hori uh, ipu da delako goi ogoita maurtunutan eh? egina, la, egina la labur egiteko da Europa mailan eh, bon, batazkiu eta sekulameno gehi gauzko egunean, ohatiak dira bul jauntan eh, jendeek edo laneko moldeek edo naturak berak edo gauza zonbait bat dituztela eh, handeaturik. Eh, eta ohaztu dira ere eh, hori egten dute biodibertitatak nahi baita cabla eta landare mota hoitan guzitan, bat zirela guneka e, lupertzen edo desagertzen ari ziren batzu. Hordean, e, dela goi oita marrotea, Bi, bizpairu mementoz izan da hori, so, egin duten nun ziren gauza interesantak, bizikia abelatsak, edo nun ziren txipitoak ziren mota batzu, eta biztanda e, bat jo gure eskualdea eta garazi atela dela eta Pirineotan bada anitz, eta Franzian frango ere leku gula direnak, jena ebaita, e, jadan behala erten dut, jena eh? ebaita ez, ez girela desertutiak, ez tituk gula denak zipilateak, edo betonateak, edo handeateak, edo pozoinateak. Bon, ordean, zendako gure geniaterori da hori, ezten denuten bezala somaitzuk, e, ez da baita espada erori, horai arte atxiki dugulakot gure gurelekia, eta ez du dena gure abileziak egin, eh? naturale hor da, baina ekilibre edo horreka on batean. Bon, gero, uh, utzi dituzte resumak berek behartutela gune hoitan ikusi zeh egiten altzen, edo gauzen hobetzeko edo gehiago ez, ez diten baitez barkatu anderatu, uh, nun zer obetzena altzen. Eta afera uh, horrek uh, fama txar bat hartu du azken urte horitan, eskun eta esker, beste leku batutan, izan dira esperientzia... Uh, esa bilkiere manakdo ikabe eh uh, jende usteu edo izan dira gauzakekinak uh, zuintan jendek impresioa baitzuten galtzen zutela beren lanien hartzeko manera edo debekatuko zezketela niko gauza da historio Bo, ta hemen egia egiteko beldu jaireginen eh multzauntana salbugu eta ehan gauza bat gobernuak baditu epe batzu gobernu frantsesak horra da eh? eta epe batzu zuintako behar baita egina izan zerbait delako dokop helburu dokumentu horiek guztiak. Ba, Soin da IPA, noizko egime da? Ama bost eta ama, ama sehiabe milata. Badu, manera bat baino gehiago, e, utzi daukoha utzia gu haurek okop agentean afera oktaz, edo nahi bagen nien berak eginen zuela. Bon. Eta ez badu gehuzeiten, izten bad goiti behiti, ...deliberatuko du prefetak, askitu nahi dilek esinadura baten itean... ...e igoriko du askigu numaititekako edo burigoko edo jakintzun edo ez dakitzer... E, ...eta ordean meharko du heikin zeh egisa zakomatu. Ordean harteko du gu haurek nahiukan, orduzeno, gu haur okopatu ofera horretaz. Garaziko sendika, e, dakizun mesala herriktak eta bizitanle guzien buzketarik ezagia den e, egitura bat da, beraz garaztar guziak representatzen ditu, eta garazeko sendika, behar da izan herri edo kolektibitate bat, eh, aferrogin ere eta hori den deriberatu du abiatzea hartu dugu, lan huri emaiteko partez norbaiti egiterat hartu dugu, gu langile berri bat, hortako formatoa dena, Uh, Artetik ertan dut eta menditar eta laborari bat dela, beti nahietez hobe uh, joan na, jo da. Eta hori, uh, diruz lagundu da, jala ere, langile bat aktua izan da, eh, benan baditu zuen diru laguntza, kortako? Bai, eh, bon, bizten da, epea badu, baina egiterat obliatea giren gauza guziak bezala. Gorgniak launtzen gitu, ez, ez gineen, e, eginen guk, eh, e, goztatzen da, gustatzen dira zira, horren aloka idioa, eman ditugu beste lam batzu egiteat beste bat zuri, egunoen dako lahaten oita amak, goberniak batzen dugu. Yes. Eta hori dian, sushen nahi da, hor bada bi urteko epe bat, zerregiteko? <coughs> bon, dela bi urte ikusia zuten bat zela olako uh, landaremotak, olako mamotxak, olako gabalak eta berti dira zeig zazapon. Goy, dela bi urte ez dela ogoi oita marhortea. Guai, behar dugu hasi lehenik Ikerketen iten, eta hasi gira fontxean, eh? guai, susen, nun zerden ikerteko dugu. Ba, ba kabala azalandaretan eta ba, denbora berien, eh, zuzte ukan ahantzietila, jendea no den, nur zer bizi eta nola bizi. Horit dira, sozioekonomik, eto jelta hori eh, beste mendiaren eta emengo kanpoen ibiltzale guziak eh, representateak dira eta guai e, zumaiti labetez izanen da ikerketa lan hori. Mm -hmm. Eta gero, ikerketa lan horikidan, zer egin endozie? Ikerketa lan hori egin eta ordean da interesanta izain, ordean xe eki emaitzakukaitea ekin bergin ikusi to hor olako gunian bat zerbait e, edo interesanta dena, edo argarua dena edo e, zer egitenan litake horren laguntzeko e, edo menturaz baliodea ditzagun gure usaiatxipizun baita. Hor, hori elgarrekin ikusikotuko, ez da gu ere, nehok ere horiek inpozatuko horik hartako da gerore egin du behizena, galiten du uh, suertia edo beharra izan delaik, ina ala jende guziak segititen, biltzaje horitarat, zen gure erganen gainetik eginen tira gauzak. Hor, Numait ikusten bat hori dute deitzen lezan jo, ara. Numait badera zerbait jokoan, eh, itza horrek hori egenea edo, edo irriskoan, edo behar den alakon du, elgerrekin entxeatuko gira atzemaiteat zerbait, zerbait jokabide gauzaren hobitzeko. Eta hortan, hel nuke heldu, kontratu bat zutarat. Kontratua da, bi alderdik elgerrekin adosian sinatzen duten gauza bat hala eta aduzimatia sinatuko dute eta e, gauza horiek indar berezie horiek galtitenute guri sakrifizio edo e, lana geiago duzerbait hortan da izanen europatik helduten diren laguntza batzu diru laguntza batzu Azu, berdas uh, hori eh, momentuan aztertzen aiziste eta eranduzun bezala hemen eh, sindikatuetako jendek bainan eh, ere mendian bizi diren jendek ere eta parte hartuko dute Uh, ikerketa horretan komite de edo pilotaz edo kude antzako komite guri esaria eh, duzu edanik eta nor duzu eko mitatzen? Hori bon, esaria du esutik, hori unartia du ufizialki prefetak eta hor dira, biztanena dena, graziko sendikako erresponsable eh, er edo autetxe edo horiek baina ere dira mendian zerbaitik usteko duten guziak bon, bat ditugu biztan dena eta ofizial hori guziak, baina baditugu ere ihistarien ordezkari, baditugu laborarien, errepikatzen dut, bizik inportanta baita, laborarien sendiken ordezkariak, mm -hmm. eh? laborariak, eh, unzalaik, eh, eta gero, zer nahi zenik, biltzare horiek dira nahi denari, eh? baditu beste ibiltzale, eh, kuritzale kutuziak, eh, giror tal le nik ez dakit pentsatu gusiak komitea pilota jotzen dira komitea pilota jotzen dira hori da eh, ...artetan bilduko den egitura hori hogek du gidatuko lan hori hogek du eharanen hori untsai nau hori beazio bekin hoc eh sentro txarrera ta bentziste berteenukete gehiago beste gauza hori keztu Komite horik du hori gitatuko gorde, hori gure eskotan da. Mm -hmm. Beitan da legearen barnean behar dira in, in gauzak hori biztan dena. Mm -hmm. Noiz bilduko ziste? Eh, ondoko bilkura el duten hori hortan nikuste. Mm -hmm. Eta Arremanik Batucier beste sindikatekin holako eh, lana eh, eramiten duzilarik. Ba ba, ba biztan da. Zer ba, naiz ani batugu hemen elkartebata? Eh? azken edo morotan entzuten dena poizkat, da, mengo, lau, mendielkarguen batasuna, eskolerriko mendielkarguen batasuna, baigorri, garazi, ostibarri, eta xiburukoekin Eta batasun horrek du ere egina, xartatola montaña, da hitzen dena lan hori, eta sekitzen dena horaiarte, e, bizikiardura elgarretaratzen gira, Uh, ba la ba mendiko problematika berari ditugu eta gero hori buruz zena egizaz badakigu ta behardo atsultoki guk biztanena gauza tipitipiek dira Frantsia mailan eta ere eta ere departamendu mailan ekituste biziki zautzen pau hartan eta betitakia o lan egiten du elgerekin bai huta Emili Shomar, garrasiko sindikateko Natura Bimila proiektu ere maileak, bere lana asusen zer den, bai eta publikoarenganik zeaxera ukanduen, esplikatzen dauku. Por l'instant, le contact s'est bien basse, premier contact se pase koan hasteko dena unza Bistan da, jendea frango ahanguratu agertu dela, estapen batean. Ba, importanteena, jo mugen finkantzia da. Ba, bon, on attend ba, tout le monde attend vraiment les mesures konkretes. Jo muga horiek, lujaldegunen zat, sozioekonomikoak dira. Beraz, zelekuden ekonomiarentzat, zat, laborantza aldetik, oian erbegira, hizia edo turismo aldetik aztertu beharko da. Eta trabez ekonomiko hauek, beraz, ekologiari ustartu beharko zaizkio. L'ekologi.